Nijuma ya Juni 12 na Bili, ujambo mpenze mskele zaaji, wafipindi via Radio Isanganiro, karibu kwifuwa ta tarifa ya habari mchana huu, kwanza habari kuu. Inchi ya Burundi ndio muenyeji wa mashindano ya Neolatano zon sange kwa lugha ya Kifaransa ya michezo ya mpira wa wavu uh, inauchezewa ufukweni kwa wachezaji wali uchini ya umri wa miaka kuminatisa utajuzwa karika tarifa hii nchi ambazo sitashireki ikiwe mo Tanzania lakini peya inchi ya Rwanda ambayo itawakilishwa na timu Mne ushirikiano katia nchi wa shirika wa mojo ula ya na Burundi unakwenda kuimarika zaidi kwa inchi undaji za umoja huo kutaka kuendelea kuzipiga jeki sekta mbalimbali mbali, ikiwemo sekta ya elimo inchi en Burundi wanafunzi wa viu mbalimbali uh, vio vikuu wanadai uh, wana, wanaomba vio vikuu binaf, binafsi vya kibinafsi kuungwa mkono na kazi halisi za ukarabati wa barabara kuu nambari 3 upande Rumonge gitaza zilizokuwa zikitarajiwa kuanza uh, rasmi leo Ijumaa baada ya muda wa wiki moja uh, waliopewa wahusika kuisha uh, kuisha uh, hazijaanza kamwe katika uongozi mkoa wa Rumonge wanajazi wanajuza upande wao kutimiza matakwa ila Shirika la Sojea Satome ambalo ni mratibu mkuu wa kazi za mradi huo wanadai kukosa baadhi ya vitu muhimu ili kazi kwa elimchakato kwanza. Haya bila shaka na mengineyo ni katika ukurasa huu wa tarifa ya habari mimi ni Omer Ndouayo Serafin Hakizmano yuko na sikimitambo jiunge nasi hadi tamati. Leo isanganiru ni kiboko yao. Habari kamili Inchi ya Burundi diyo mwenyeji umashindano ya eneo latano zone sanke kwa luha ya kifaransa ya michezo ya mpira wawavu ina okwenda kuchezoa ufukweni kwa wachezajwele ochini ya umra wa miaka kuminatisa. Mashindano hayo ya naanza leo ijumaa kumi juni tangu saatisa jioni ufukweni wa Petiba Sam kando ya ziwa tanganyika. Mchitatu zitaka zo shiriki michwano hiyo ni pamoja na inchi muenyeji ambayo ni Burundi. Rwanda itakayo wakilishwa na timu nne mbili za wanawake na mbili nyingine za wanaume na Tanzania yenye timu mbili zote za wanaume. Ushirikiano katia inchi wa shirika wa moja wa ulaya na Burundi unakuenda kui marika zaidi. Kwa inchi undaji za umoja huo kutaka kuendelea kuzipiga jeki sekta mbali mbali ikiwemo sekta ya elimu. Tamko la Jean-Claude Boshu, muakilishi na balozi wa umoja wa ulaya Burundi leo ijumaa katika maadhimisho ya siku ya ushirikiano ya liofanyika kwa mara ya kwanza nchiniburundi. Albert Shingiro, waziri wa mambu ya inje wa burundi, anaupokea vyema ushirikiano ila anashauri kukata nia ya kutaka kutagemea uhisani wa inje mara kwa mara. Baadi ya wanafunzi kutoka vio viku mbali, mbali wanaomba vio binafsi pia kuungwa mkono. Vio uh, viongozi watasisi mbali mbalimbali za sharia mkua ningozi wanaitaka wizara yenye damana ya jumia ya Afrika mashariki kuandika gazeti lake la la gazete Katika luwa za kirundi na kifaransa, amri na sheria pia za jumu hiyo. Wanadai majaji wa Burundi kuwa na uelewa hafifu kutokana na kwamba sheria zote zimeandikwa katika luwa ya Kingereza. Katika warisha na wizara husika Jan Alhamis, wawakilishi wa wizara walikubali kwenda kufanya jitihada za kutekeleza jambo hilo. Msichana mwenye umri wa mnyaka kuminanane awekwa mahabusu tangu jioni ya Jana Alhamis katika tarafa mugamba mkua bururi. Anakabiliwa na tuhuma za kumuwa mtoto wake mchanga jana hiyo hiyo na kuyitupa maite yake kwenye cho ya shule ya msingi ruhinga mta wakibezi tarafa ni mugamba daima. Mashirika yanayotete haki za kibini Adam kwa nibururi, yanayoteka sharia kushika mkondo wake ikiwa msichana huyo atabainika na hatia. Unaweo endelea kusikileza ni radio Isanganiro inayonguruma kutoka mgini bujumbura. Kwenye masafa ya nane tisa nukta saba mgini bujumbra na viunga vyake, lakini pia kwenye miana moja inchinkati. Kama unatusikiliza ukiwa nje burundi, bofya we, we, we, nukta isanganiro, nukta ORG. Hii ni tarifa ya habari. Kazi halisi za ukarabati wa barabara ku nambari tatu upande warumonge gitaza, Zilizokuwa zikitarajiwa kuanza rasmi leo ijuma baada ya muda wa wiki mmoja waliopewa wahusika kuisha uh, ha hazikuwanza kamwe. Katika uongozi mkwane rumonge wanajuza upande wahu kutimiza matakwa ila shirika sojeasa Tom muratibu mkuu wakazi zamradi huo wanadai kukosa baadhi ya vitu muhimu ili kuanza mchakato. Mkurugenzi mkuu wa barabara inchinburundi, anabaini kuenda kusawazisha mambo ili kazi kuanza angalau muanzoni mwa wiki kesho. Shirika la wakimbizi UN Sierra Tawila Uvira kwa ushirikiano wakamisheni husika na ureje shaji wakimbizi kitaifa katika jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Ili Rudiisha wa Rundi miyata tunakumina tisa inchenburunde yan alhamis tesa juu ni ishere ne ishere nambili kope tia umpaka wagatumba waomba hifadhihao waliorudiisha kuto kamgini uvira wanazi, wanaziunda familia miambili nakumina mbili miongo ni mao thamani mbili niwa na thamani kumradi Wanawake ni Sabina Watano. Watoto wakiume wanafikia idadi ya themanina watano huku wengine wakike wakiesabiwa kwenye Sabina Saba. Kurejia kwao kulikuwa kumepangwa tarehenane mwezi huu, yani jumatano wiki hii ila safari kahirisho badae kutokana na maadhimisho ya kifo cha hayati pia ngurunziza Aliekuwa rais wa inchi ya Burundi. Shirika laugavi wa maji Regide Zoli nakiri kufahamu tatizo la ukosefu wa maji safi mtaanigatumba tarafa mtimbuzi mkwanibu jumbura kuna mnyezi tatu hadi sasa. Mukurugenzi mkuu katika shirika hilo anaeleza kuwepo shuguli zinazofanyika kwa sasa ili suala hilo kupata jawabu. Daktari engineer Jean Albert Manirambona anabaini chanzo cha maji kukatika maeneo hayo kwa mafuriko yaliyoyavamia na kukumba vifaa vya shirika hilo. Kampuni ya kimataifa ya fedha IFC kwa ufupi iko tayari kusaidia inchi ya Burundi katika kuongeza uzalishaji wa kilimo. Mko la kiongozi wa kampuni hiyo katika mkutano na wanahabari uliofanyika leo Ijumaa Sergio Primenta anaeleza kuwa watatangulia kwanza kutambua bidhaa za kilimo ambazo zitapewa ufadhili huo. Habari za kimataifa Unatunasafiema kwenye wei tatu nukta isanganiro nukta ORG ukiwa uh, magharibi mwa Afrika. Inchi, inchi Nigeria wanajihadi wameuwawa wanaumeishina watatu katika jimbo la borno kaskazini mashariki mwa nchi hiyo katika eneo ambalo limeendelea kushudia ukosefu wa usalama. Kama tunaviolea soma kwenye... Wanja wa BBC Swahili wanaji hadi kutoka kundi la ISWAP wanaaminiwa kutekeleza mauaji hayo baada ya wiki hii kutangaza kuwa limewa shikilia wanaume hao waliokuwa wanasaka vyuma kuku uh, huko uh, vyuma kuku katika wilaya ya Dikwa ripoti zinasema Wanaume hao huenda waliuawa siku ya jumanine baada ya wanajihadi hao kuharibu mitambo iliotatiza mawasiliano katika eneo hilo. Sasaba na dakika 30 na moja katika studio za Radio Isanganiro na huu ndio mwisho wa tarifa ya habari. Shukrani zangu za dhati ni kwa nini kwa nami katika taarifa hii ya habari lakini pia kwa Haki na Serafine ambaye meniunga kimitambo kwa niaba ya habari zote ulizozisikia studioni mimi ni Omerinduayo tukutane panapopo majariwa